انځر دی اته له ساح قام قران کریم دی عالی مالکول تعالی فلار کې او وردا دی چې اته له ساح قام کې رب ته مناسبت شته کړو ولې نشته دی همدا څنګه چې سندو درر کې خوشال قران شپ او دې کلی دی خو پکڑا سو مار سره دې کلی دی او لیکن پڑیر خواری بانیوی پیادا کی بکی ربط و مناسبت والقسم الثالثو في القواعد المنتظم لتجبیر المنزل وقد دکر اللہ تعالیٰ سمانیت عشر حکما الاول الانفاق الثانی القتال درین الحکم القتال بی اشعر الحرم سالورم انا یعنی الخمر والمیسر بینزم اسلاو الاعتاما قام ديكاول مشرکات و جماع في الهز اتم مقصد دوه تي نهم تعزين لسميلا ولسم طلا دو لسم رضا جارسمه تر تو متوفان اغا جهان سوار لسم حكم د ختبین بين بي لسم طلاق د غير مقبول بها فارسم حکم د صلات ولسم وسيقه لسم حکم د متي من دې څه مناسبات ته او دے دے نتا اصف خبری وی لارد تیری شو آتنا ساکامو او الله گڑ وڈو ہے گڑ وڈی ویلے جواب فا دنیا دخلی اکیم قرآن کې بے رفت و بے زفت خبر کل اچھے قرآن ہے نو امیر دکال خو امیر البیت کو سڑے وی تانا نو امیر البیت کے نو نو دابا آآ جواد بھی جواد منفق بھئی مان فقطو من غیر انفلی الوالدین مال خطوال اصان کار دے او پا زیان دوال دا سخت کار دے نیعیت امیر دا با جواد بھی سخی بھئی که قرآنائی کی پلار سخی نو او زیز کل تاو او روپای ولا نوار پولے. نو هرغه بقر ګوري کلل بقر ګوري هغه ټول څېنې دي او وړو وړو کې واچي او به څه هغه ته څېنه د اسکولونو مخې چولې چولې دا غری بقر دې فلګر دیا پر دې فلایو هغ فري دي دطورې ی ته وایي راکره نه شته را سره بلته را را سر را و راکره نه شته را سره ی سره ده چې و چې واي سباله بیا ورته وي چاه زما پ سرې راهغ و ماسه اوور نه شته یا پلار بیا نه دي وورړي بل ورج وي بیا داخل ور ته وول شو چاپ بررانې بیا بل به د مللوور ته وي خاب کوم یررودات به سنه د جوات لور له چې ناخې په ځوانته ارغول اغه یې یارانه وې سپاڅو د ځاړه خجل نه کوي اغه ځوان دي چې یا طلبوږي ځا او په کې کیږي کار اې کې قرآن کور و جوړه کور دا د شي کتاب نه لېږي بس ولادی يا يهدى عمرو بن سعده راوړی چې دا چې قران نه هل لا ڈیزائن کوي ته د سرکار رسول په کوټه نه خو شه راوړه ماره چر دې با سره دې ویني ولا سين قران الله يخبر جنون مدات دا چې ما دې سره ته وای خدای ملاغن اورې دې لیدل خلاصہ کې خونسره چېندو دروږي نه دي چې ذات کلیري ان څو وې نو دا چې ما پروت کړو یا مجا ماته ما له تاسو ټول اتر شي زه د شپې ورو مونو په خپل ځای وایم اماندار غړیو کولا شپه نه کړل څنډن جوړو سوال کیراي خبر ولکما والله کوم دی دی هغه له زوخه خالص تولا ټول څومې کېره دې ماو څوې له کیټو په خلق علی ویودیز قلاری خیما نینی با مرواخی سیو با خروتی و ماسی وی کڑپ چاپ لار با کڑپ کریوه یا بی کلتی والی وی یا بی غوک رولی وی یا بی کلسی اکولی را شی با سادر روشی وی اخنی بوا نینی با جبن روابی سیو بیشنی ویدی ویدی خودا پټه خوابم پستک را پستک را بیابا بیابا بیابا بیابا دا هغه مکثوی چې اکړل کولې асо او توبا یو ځای لږه هغه کړه چې بند اکر زوکام مستخ زوکام د جرا له له کړه چې په بند دی جناب پايښاو ځینځ زغلته اداره باندې جوړي ذات شي یعنی هیڅ فرای نه لږه چې نا جوړه په مونګان دې شته واره وره کړه دې باندې پیل دی دا سی چې دغه څه چې په څه سره په واجب دی څه په واه مولانا ته ویل مې د څوک یې چې ولې ماشی یې معلم یې یو څه څه څه څه ته هزار راغلی و ماچا څه مونږ د شیخ ولادې سره شیخ ولادې مو غوا یو عارف روان چې دغه کولې کتابونه جوړه روانه مازه انځان بس بیا ته قیامت پوری مالا رساله تعول لا دبرز سره نو اول امیر با جواز دې منځه وای دوهم قتال فاضر وای شجاع وای شجاع شجاعت وکي کو دیو علیکم القتال وهو قرل لكم دریں او ار وخت په بازار یې سوالونه کوي شهر العرام کې طالب فیدا څنګه چې د ملی ورجو او او دې پیالي پیری ستال کې ځان دی نه نه ار وخت په د باوی کوم پر او کلی سالورم چې کاله منفق وو او په او هر وخت تیار نو مصالورم نه دی قران ذکره قرآن کرم، انہی ان الخمر والمحصر دعوالی، دعوالی زکر ارتکاف دا حرام و باندی سڑے گزدی لکی کی گی نو قرآن چې کوم دے انہی ان الخمر والمحصر یس اعلونت ان الخمر والمحصر قلقی ہما اسم انتبیر و منات والی ناس و اسم اما اکبر و منت ارتکاب دو منحیاتو کو علا فردیان زکر کا قرآن کریم ازانو تخییات سی اینزم اصلاح الیتاما ویس الو نکان الیتاما یہ اصلاح الیتاماو یعنی حق زواقاو فردیان زکر کا یتیم نو زیفانو حق ببینن بار بادائی گورت اکرا اول بادر بائی دو اول جواد بائیم گرینڈ فادر ہے جوے فادر ہے تر ہر وقت کے فادر ہے سالورم ارتقا در منہیا سے بند گی او دینضم دبیوا خل کو لحاظ و ساتھی اندری کو اصلاح خیر او شفا گم نکاح و مشرک راوڑ اب مجانصد داغیار نہ پون کو مشرک کا په قران سره مېول ماتوي جديده د تېکوم کلیات ولاه ولاه د قران د استانه متخصي فقاهه او قران ممتاز فقاهه کړه ته یې دی وايي د خصوصي افعال او د خصوصي افراد او احکام نور مېزني کال مستقاماته زبردست استي او ولاه سي دې وردرست استي ولا څنګه هون مشرکات فغم ا مسالہ تعال شي ته جانوس تي سره یو بل کوي نو بیا مجالس رنگخني سره پاته شي مشرک خدکان لرانو دي تا په او بچي به مشرکان کا هو ستیک یو اعتراض را دي haya کو واللاتنې مشرقا جا کا یو ل او بیا اور پسې داې چې وا تون کو مشرقی کا یؤ می نو خو کا موور کوئ مشرو کا مسلمانان فولدون تردي چې ایمان را وي اعتاج را چې مشر منی کاخوا زه کا کا به مشرக்கா نو ب بیا مشرله چې کوم دی پورول لورور کا به مسلمان تا نه نا دګ په احتمال د استاخور ولور کافر کا مشرک مخ نه کا او کافر کا مشرک لا خور ولور مور کا هغه نه کافر کا داول احتمال لري د خبري چې کې دې شي چې مشرک ته مسلمانه کې احتمال لري چې هغه مشرک سره د استاخور لور مسلمان مسلمان کې او دا احتمال لري چې دا مشرک کا یا ستاخوررو ل مسیکه کا نو یو جل د منفاات یو په کفه د مزرتته تف د مزیرت اولا ده د جل د منفاد نه په دوړه چنګونو کخور راېکر دا وله تن کول مشرقات وله تون کول مشرقیې نه حد لا معناوه او وجه وه و وونه قانمهیز کله چې دکاتو مشر کې شو دد وجه نام په لطیف او ګراغه له واکه نجاته د مانوي سره لو چې واخذه دي نجاته د مانوي ظاهري د هغه چې اعزو نو ممي او ځکیږي سره قل هو اذان خاطر نه تاسوکا قران قل هو اذق واتذر النساء فی المحیض چې قران چې بون سره خپل خبره زیاتوله هغه په ویله چې بي واخذه حیزه شو مرغ فراغه د الله نو الله ور تو ویل چې د دینه جدا شم او یو څاړې چې تا مرګريو هغه خپل خواخه باندې دې دې تشو او نه دې شو نو تا هغه سره ځم یره دې دې پخرات دې پخرات وهذا لون تعن هر هيس هو اعظم فذا تصاهر نفاتهن من اس امركم الله دارنګ نه هم ا مقصد د وتی کا چې کار کوي ژوند کوي نو مقصد د دې ذاتواله د مرګ دی دا چې نشي مرګ دی دสานه وشړی نسا او کوم حاصله کوم فادو هرڅه کوم نه صرف دې کوم دې شاوات پرستی مقوا خرج کجر آتا قاعده لاړ نه راته وکا چې الله پاک او اولاد سره درکی او مرګ دی د دې چی درڅه د دې صدا چې اندازه باندې وکاواد چې څو مرګري ځان لري چې نساء و محمد صلی الله علیه و سلم دا الله دا دبر کارونه دی کوله کوله دا نه چې دا الله دې کدر نوشي ولا تجلوا عرضه ليمانكم انتبروا وتتقوا وتشره لا لا کو مقرزه چې ولاکې نیکو په ملکه تقوا ولاکې اسلام په بین الناس قسم راغ نو قسم کې مسلدي ایلا راله ل نه و من س غې ایلا کولهلس میاشتشي ات میاشتې بیا بیا قسم لې بارهورته په الله سر نه نه سور میېږي چلور میونه نه په چې خه د نه تلا قه نو یولسم حکوم د تلا خو ول مقاتو سره بسمه بیا پوس نه یا درSTORا دا یو مختلف اخلاق او رځی طلاق چې دی اغا سر نازو عرب په دا خزر کولا چې او سپړ طلاق او ور واسولم بس زغ پر نو قرآن وی چې رجوب کی سې کیږي هغه دوه طلاق دي کبه درې طلاق ور واسولم چې ان الله کافرہ دهر کې به ورې او وت به اور سره نه کړي په دې طلاق چې طلاق ورته دا سن... او یو باور رسیداس نه تلاق کی ګری تلاق چې په یو ور رسیداس واقع کیږي کنه باځي علما وین نو واقع کیږي باځي واقع کیږي سرل کرایت نه او الفاظ ولداخل ستړي ګری تلاق چې وا ټول په یو ور باندې ګری نه کنه و یو جو باځي ګری دي نام په تلاقونو دو مرد کله نه هو پورې کو یو او بیا دغ د روستهدي پهته بیا شو زماه د فخ راغلی دی او بیا خجې باندې دما راغلي ده او اوس همبال خله غهج چې روقانوبللي د اوس پې درې سلاه یو فلااق اناءلله له مبال چا جن غه او ددې د روته اوس چې کوم دیښزه لو ذلل صار نو کومل والداه ورجان اولادهم حواله کاملين و دې دا کې دایمو استلال د امام څخه دویل کال وي او د عامو مشهيدين جو کال وي قران کې حواله کاملين داخلي او وستا ثلاثون شهره داخلي نو څخه دا اسیا کی موزه حمل او دې حواله کاملين امام څخه کوئی قول او اولين د کتابت او مساله دا احسان دا احسان دوشکا گو میاشو که نجا دار ملکی دی امیر مرسو والذین اتواقونا من کمو یزرون ازواجا حیدت متواقعان حاضو جاوان سالور میاشی او لسرازی فورنی دوڑی کانا خواه واس حکم دا خدمی لا جنا علیکم في محرسنی من حدمت النساء زا خوکاو سارا فرزن. او سووار لسم چې کوم دی حکم د ژې مصول بیا لا جنا حالی کوم د پتار په کاه کطره که مال به قرارر شو د ما په ور که نو مقره جوړه جامه وله ورکه بس لا شوقا به سړی خو دی روکوي د کوره ن پېنلله بالې غ شوي سړی شوکمون د نه پات چې د مالزیګر وخت دی هادوواره سووا او سراتلوشته د مازیګر من نه پې شي فایزتم کی رضا ی نوږه او گزاره ته پیدا یا پسوارې فایزمن تو بس پر الله کمالمکم او دې او کوم ته وصیت چې د دنیا نو خاجا غاصله نی چې مې روا د دې دې فار وصیت وکړي چې دا دې او کاله کوزما دې کاله نو وګړي دې دې چې کله مو پر سره دې شې خدا او قوت په د امر منځ کې پرواه نشته راځه او بل دی باندې اکل لا څو حکم ده عام سره خوشو خوذو مساله د متقاصینو مثال دي تر کې اعلان سره یې لذينا شو یو ډسو 200 اوس مثال د جګ وو مرض مرز ته تکلیف ديو ایمان راځي وی ناز جہاد مساله ده د jihad نه تکلیف دي لري مرغ راغی بیا پیغمبر غمبر را ته ورته ویلله چې الله دا را ج ې ساف سوال پرضم سمه بیاون شاره دیته ده چې هات کې مغ ن دی با باجل باندې دی او سکرته چې هاات شروع کوي وقاېدون في سميل لا والله منله سمي او دلل ته بیا م سره دی ان پاخ تر کوي په کلل سول منزل د خوتون الله فررض حسنا جلالین لکی موافقاً لشرح خاند حسن دیتا ہوئی جفاق مالی او دا اللہ در ازاد پاری او موافق در شریعتی فیوسائی کو بولہ و اذاباً کثیرا والله و یقفض و یقفض و ایرہی قرجعون مسالہ دے امارت و جہاد کی تا آیات کی لکھ ظاہر کی اشکال معلومی حالله هل استه وین کوتیبال القتال کې تاال الله توقاې لو توانان لرې تاسو که فر شي په باندې جن جن بهونه کوئ یعنی عزمل القتال تاالټان ل تاسو او بعض وي تحقیق تعقی دپاره دا سیتون د عباو مپه بهونه دی یینرته فر شي په تاز باندې جهات کوره بیا به جنګونه کوې بعض والله ما زمانه کړی ده او داپل ظاییر ک نه قَالُوَ مَالَنَا اللَّهَ نُقَاتِلَ بِي سَبِيرِ اللَّهِ وَقَدُ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا دا تحریزات او تحریزات تی جنب دا اللہ کو لارکائی او کلیبم گٹی او بچیابم بچکائی دا مانا نو مسئلہ دے مارت دیو راوران دیکھ رہا آغا نزیور دوئے لئے ان اللہ قد باسا لکن تعلوت مالکا تعلوت پا آغا کو رنے دو نو اولیا پیغمبرانو په بنی اسرائیل څخه 달리 یو هغه سبحانو ذراتو بناوه چې پیغمبرانو په کراتلو او پایې وی کتاب شیو دا ازره نهایت او پایې وی چې دا غه دین دي بچو کې وکړه زکه چې یعقوب راځل یو بیبی لیا دا دین جابول دین کې څو او چې هغه فرس راهیلې په نکاح راځي سو په زرام بنیامین مور وا او دا او څوک فړځي او څوک اترځي او څوک یې خپل سلام اترځي دا ديني وین دا واه تواک شي د دې او توا او ترور ترور او شپه لا نه تاوت دوله دوله بچو دي خپل سلام دا دا غوینې په بشورته باید چې وي باید وي اځه وو باید وي دا فور نه دغه غمران او د ډاډه نو او دمو د ډاله نانو یو او د باچیان ان رسول الله ورکو الینا انا حافظ من وربو تصاحا من المال د دینه مالومیږي چې مال او زر نه او هغه دارا شرولا چې وزارت دا وسه دې دې تا سره کې شي قال ان الله اصطفاه علیکم الله ورسره دې وزادو باث امارت دفار مال کا ضرورت نشتا رئی ما موہمت کا ضرورت کے وزاد و حبثتاً تلیلنی چپا کرتب دی جنگ باندی کوئی گی او طاقت و مرسلی حیمت و مرسلی ون جس میں واللہ یوتی ملک و حمی شا سلطنت دنیا دادا لا خخل اچھانے جو ارقیلو واللہ واسم علیم نو آگئی ویلی چی خشدہ پاچانے نو قانون بیت وقاله له هم نهبی نه سرمونې یاد م جي کې خل لا خپې شو ند فرار بیا غ به پرټې د مثالله سلام اوساوي پهې او فړي کوي د اوروونه ل السلام علماء پهې باندې امظاماعت را کوې چې ددې سر خلهته او را سری او د تو تختتووله هو او بعض و جره ل او بعض مل او الله یو ځای کې ساتلو نو تی قوم ارشاد کو چې د دې په قانون شي نو دا راځي چې ملایکو را او تورات را اورې کې سکینه تم ربکو میتینان دا الله په دین کې کتاب کی وو واقعیتو دا تفسیر کې سکینه تم دي آداب پاتې دي نو صالح السلام والا او نو ظاهرون علی السلام قادر الروح مدایقاره چې وایي دلره ملایکو او دا ثوراجاوو مسلمی اصفحال په دی باندې ډیر زور له بوله دی دا خبر امام راضیدگی رولمانی سراج الدولی کړه سفاهر دي هغه په دی باندې قریم دي او کړه هغه په کیسه ورکی او ساتي علي دي اته کیږي څنګه څارنو کیږي ان فی ذالک لا یاکلک لکم قل مومنین دا قانون دې چې کلا دی دا لټپالته ازاش او انقلاب او انتح حان به بي مېله ل را لا لا راتللو اوتن وه نو یا او سې غمبر ولو او یا خه د د دا قانون دی چې به مشرران سپلو په سرالتحان کو تن د الله میکم د نه هر په من سرې په منو چا چې و بې وسلی ف سليني زمانه بوي او مله م تام وچي چا او ننس کلې فه نه هم منني دا به ما شخورران پهې کاپو پورې دا و چې چ نفري دا یعني داای لا ډېرهغله کا اوخوررا روډی کې را ځي او سل کوګو کې را ځي نو ما اوورته ما پټ په قرارلاه دا یا او مله م نو ما سرخوا ک او ما زغاو یی قاری مطلقېمو خپلوسه په خپل کوم باندې کومه هاوی شرمو زغاو دې پک زاته دې زیارته او عمر لنتا مو کوین نو همینی داغه ویلا دا شافیا او چاربا بابا یالله وګهې زه دې دې کوم یو چې ویله یې چیر چې چیر وو ما یو غریفه ان هاری ته نو راځي نکاح مسخاله غاسي ال هغه اعتراض صورتي تا رغ ما او م ما نکاله تو لوګره ما ما هارتو م چې زور وکړ په ځاګه او کنه بس ځاتم مزاغه ته ویلې چې تختهر واه چې غلطه دی او را ولکم دي چې غلط شې نو ولکا یل په ان ترواړونی چې भारती دشا کې وای افراغت راتول ایوال لاله کرل الله تزوو ہے مشتا جنت لبی مالک ما ما فر زامت وی زما کو اسمان قران تعال سے کی دیوال کو جو نه پوی الله جو ري پیند جلا دی مال کا دار کای دیار پان بس لکی ته شو مو نو ته نو پوی کنا کو معافی قام کو اس ګور خاطر وملنے سامو کو اندو ہوئی دا استعلام ابن من طرف اور پسند دی دا خپل صدبرم رمضان کے استاد شرما صاحب صاحب بن دا تقریبا واقع سے کم دے تقریبا دے بعض علماء نے کی دی 1500 اور قالو در میش کی دے مصالح سلام فاضے ترمنگا موسواله د امارت لازمتا ضروري دا پیغمبر خو موجود وو کتلک اوجو جالوت او اساهم الله اوه م جالوت ته د مکا کافرو کيو داوود عليه دا السلام په دغه وخت کې اتک سره دغه نورونه مو دغه د پلاټ نشانه مو ته د مصاوي اه پیغمبر ورته ویل کید چې د مرګ دغه د لاسه وي په هرر ت دلته اسرائ زخت یوې نورته جد ل <سؤال> شته چې نو کې کانه او سره او جاتناان ته تر او چې دا تعړ دور لپ وور فول او م ته او دا چې تالوت خبره کړی و چې چا دا مته جوله مخک لوراتلی لته چې هااک ولو لا تف لا لا بعض میبالله ق سره تل جهاد ی حاضر مصالح قائد رسالت الکائنات من صلی, صلی اللہ علیہ وسلم وانقلنا المسلم الکر سر فضنا فاض من من سلم الله ورفع فاض درجات من کلف الله فسالم فاض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی الله علیه و آله وسلم ترتیب وګنښل یو د غوږه غری پیغمبرانو ولیانو نوریا دنه ختواج دوه اعتراف دی اول قرآن درې په عمران زکایا چې دا قرآن دا تاغ وخت دا دو مذهب یو یو جوړو پد نسرا لین من ک الله صلی الله علیه وسلم اته نا ایسر نمبرون سرا عیسی علیه السلام نصارا او درم د قرآن ور اف ورس ترتیب وکړو یا بے من کلم اللہ موسیٰ و آتینا اسمنا و رقابہ دا سویت یا بے سر کی رقابہ دا اندر جاتوے دے وی آتینا اسمنا مریم منو من کلم اللہ جوا مصر زکر کو من کلم اللہ آو آتینا اسمنا مریم بیار و من کی مهم خبر داوش دادوار ابن سکشویلی ایمان براولی قدیف غمبر و رقابہ من تکر کرنے ترکیب جدی و جناح بازار کرے واجب نہ او ذروه ال خودش جہاد فلاصو مسالۃ انفاق فی سبیل اللہ را سالور مفر تھا یا ای الذین آمَنوا کو مم معرضخناقمن الفل انفاق بالسر پاروے لحاظ المسالے والقاظون کو مال خرچ کیں کافراں ظلم کڑے اواقي قال ها نور الجدی وجل لا اله الا هو الله کو رضا بغیا ست ننشت ام سے جون دی ہے فنال دو والدن راضی تحصیل دار شپ خپل کوي دراک افعال لے یا فعال دراک جڑا مانکی علماء لا تا حد سنت و لا نو نو اثر کو کی لري کومن کی کا سی دنيسي نومن مند نو اثرن بکیره لا تاخذ سنه ولا معاص ولا نوم مالک ذکل اشیاء دی نو مالک سماوات او منزلتی یشوا الہو څوک سې چې سی باروشو د حضور کې دا الله بغیا دی اجازه دا الله زکه کوئی کې پاره کې مخکيده دې او فاغ روسه وایې تې ګرن شي کوې زره بار د یم دا الله نه مونږ ته الله شاته کی وراخه کورسې د داسمانو لازم وکونم کما یې خوبشانی هي او څوک تایږي څوک سلطنت او څوک علم او مستړی عقیدې لپاره سافنه داسمانو دزمه کوم دا الله اوچتول لوې دې زتا د ستړې کیږي اوچت کې که د اسمانونو نا او دزمه کو نه کورسې اوچت اره لوې دې زکا مخلوق د پهلم پوري یاته نشي کوله او دې روچته دې په هر شعبان خبرګار دې لوی دې زکه چې په اور کې په مکه سوقني شي کوله او چات دې مالک د کولا شاو دې لوی دې اې چې نو نو ملن راځي او پر کاوی ملن راځي چات دې تسبیح را شي خپل کوي عوام یې څنګه دې دې علاوه همدغه الله ولا اله الا الله داغه مخې قافیر اروان عمر رضی اللہ عنہ کو کتنا وکڑا ول غلام سے وہ الی ارفان امیوہ کہ پاس کا کم یو آیات کے جامع ہے پس یہ قافلہ کی عبداللہ ابن مسعود کے ابو آغا غلام سے ہوئے نا ان اللہ یا مرو ولسان وطائز القرباء ضا یا جامع ہے بے تفوس کا یہ تو آیت میں کم یو آیات یہ ذو میاز والا بیادر الای ابن مسعود چه ورتا غلام تا وی اللہ تقنتون الرحمت اللہ بیادر تا بو زکایه تو ایت ناظم کم آیات لیدا رو بی او تو جواب کا اللہ لا اله الا هو الحي القيوم او مره جل وعلا قسم کو مان کی قسم ہی پوکله چوبه دی اویل کی عبد الله ابن مسعود کے کو دے بیش یہ عرض سید القران سردا یقینو د قرانې قریم ولنن ځای پکې د الله نمونه دي مصارع مصمت دا د ترشي وی دي او دا رنګي ذکر د فریقانو کې اصحاب الغیب او اصحاب الرشد او مثالو نبی دا اصحاب الغیب مثال د نمروش بیانې هدا اصحاب الرشد مثال د روزيان علی سلام بیانې او دا رنگ د ابراهيم ماجا سلام او کلذي مر على قرتين ويا داړو وزيره السلام مړ دې سر کال تیر شو او ترا فائت او ته نیم خبر او ورل دا ويا ورنده دا پورا الله او تويل په نبي استنا الله تعالی غلطولي قالايا جنا كفر دې پیغمبر ته روو او کفر دې واقعا الله تعالی کفر دې معلوم ازاز چمړ پیغمبر د دنیا د حال نه نه خبر د ځم نه نه خبر جړی جپاړي وړې چمه چې لای ځلای تیرېږي اواغت په ففرونه نه لې او دې قدرت او ګورا چې دعاوې خراب نه وي او دا وفر ټوټه دو دېشه وي نو قال عالم الله علی کل شی قدیر واعلم ان الله د کل شی غظیم یون مقدمہ ذکر کا منقیار وہ قال ابراہیم ر رضی اللہ کیو کیفیات کا پوچھ کئی اور دارنگے بے مثال نے پیش کی ترغیب دو پار مسر الذین انفقوا اموال فی سبیل اللہ کا مصلہ ہا پتہ نبا تصوبا سنا کے لا اللہ پالارتک مال و لو جوہ کہ اللہ پاک کی ذلتیات کا نہایت زیاد وہ و غذائی جمال قصي بابا جي رات نه وائي الله جي رنج كونا فالو في سبيل الله يسل ملايک جو نمان قوم من ولازن لا هم مذمن ربهم ولا خوف عليهم ولا هم حذروا دا غا ذويا او مانا هوا الا ان يا لا ولا هم حذروا جو مال دا الله کي دين من او عذاب کي ني پذيرجي لا خوف ولا هم حذروا دارنی قول محروف و, و معافی راتون خیرونی صدقاتی یدبا و آزام مال دولگاو خیاراتو بزکاة ورکو او بادردی پیڑی دی پوندائی مولا فارماخان دلرازی سالو پوندائی مولا و پیڑی دی پوندائی مولا و گٹا و تا دا دا سینا دی دی و غدا دروپه قاس یدبا و ها آزام غنی حلیم لا تبدلو صدقاتكم دل من والعزام یا دمون جقینو فی سبی اللہ مثال او بلد من جقینو فی غیر سبی اللہ مثال بل مثال دمون جقینو فی سبی اللہ و بلد غیر سبی اللہ دا مثال دمون جقینو فی غیر سبی اللہ کل نزی انفقو مال او رعا الناس مار خرسید دکلاوید خلق و لفار ایمانی اشتف آلاؤ آلا پورا ذاکرد فمثلو فمثل صفوان علیہ الدراق معذول کا واقعہ کہ راہ لا بہرام اویا تیس لا بدون الا شی مما ثبوت ولا علایت القوم الكاذبین بلکہ ساقی بل قید البخین فی سبیل اللہ وهم صالذین یقولون بار همت غامات اللہ و تسبیح تنفسهم یہ تسبیح تنفس ہم من دफार د کبیر دی اولی تصدیق با د انوسه مال ایمان زکه د نفس کوی دی با د مقید د بزم المال دی او با د مقید د بزم الروح ده نجات المصحره کړه قوه د بزم المال لوجه الله نجات یافت کبا د نفس او با د و یکو پر د تصدیق تن چې کم ده دا معزز دی د تصدیق اسلام او تاقیقاً بالجزا من اصل انفسهم من ابتدائیه دے من اصل انفسهم و قلوبهم تو من ابتدائیه دے او طالو ایمانا و تصمیقاً من انفسهم ہند المومنین تا ساتق دیب ایمان کی مخلط دیب ایمان کی او تا مانا چا چاکڑ دادریما دا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اقراط نگی ساید کی اغوی تبیناً من انفسهم او دام چاه زه چې منکو معاد د لام سره شي معنا دا د توکین دی انپې حالات ته ابوالی لا او دیته اووايي حاف کړی دی اوقد کې شارهه چې حمت انفاق انفاق منطب دپاره تیا د نفس د د پخلنا او خ مال دا مرض دی داسې مرض دی چا هغهه چې چونې عملرض دی او راسليپول د خ یا دی او څلبهانه د دې ټول نو شریف قران پڑھیږي نو ور الله مرقذو او مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله لثال ذاته چې مارون ختې په اړه ټولګره داغانو دا الله وتثبيتا من انفسهم او د فارز موجودي هغه خلک جنسو تنظیم ما دي دغه خلک مر روان او هغه جياس له کېنا فَمَا كَانَ لِجَنَّتَيْنِ بِرَبَّتَيْنِ صَابَةٌ وَآبِدُ وَذَلِكَ مِثَالٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِ السَّبِيلِ أَيَوْدُ عَذُكُمْ أَن تَقُولَ أَن تَقُولَ لَهُ جَنَّتٌ مِّن نَّخِيلٍ يَوْضُ راغے د باغې د کجورو د انګورو آه لهو ثاب الكل ثمرات وصابهن کبر وزیر فارس دې دې بچي ول حضوریت و وفا باغ راغې اور په یو څه دې د کار ته چلو شو بداله خپل باور جوړول نه شي او زیره فارغ دي چې آزاد د دنیا نه تله دي قیامت سره څرګنده دی بل باور جوړول نه شي او د اعمالو ته ضرورت دی پیدا ست چل کوي کذالک یو بیل لله ولكم الايات دار یا لفظ بیان نه تا سکا ذلایل احکام په طرز دې ذکر وکړي او چې کورو یون دور زار خوشی او مال خرڅ کوي ترغیب ور کوي مال طیب تا چتا کټ له هغه نه موږ وایو چې مال له ریسته له هغه و ولا تیمم الخبیث منه تكون ولا ثم داخل دین اصل قران څخه مثال وای وی او طالب نه چا شودرا و او ورته دې چوا الکذا ور دې راوړو او تاسو موږ له صفورې صفورې په پام نه درا کړی وی ویله چې تاسو چې تاسو کله مور نه راځو چې زړه طالب استاد دی لریسا مازه کرا او او تندور کرا او د کڼډولې زما کی طرح گزارته کڼډول ماک طالب مستر ګواندي اله مستر ګواندي کوتي کې خوځه او جړای شروع کړه دلغولي جاړې زمام عمر نه امتیاز کڼډولې نه زميتاز په کندو لیکي جودا شي 14 د سپي هغه طالب کا فاده راوي زاد بي ایمان نه ولا تيمم الخبيثه اذامت شي قران ته ا پسواطي کو مين ګوره کې او صاحب او الله زړه ډير دې زبرت سړي په شي دو ځخه دي طالب ما کي لول راغې بارام ورې دوه ډوډې زر کې ولال دسمما ته کو چې و م کته دغه اوته وه خو لاسې کوو شوې چې راغلی دی ډړي را هیسې د هغې دزار کړي د شار کې او د خپ ل ظ لاس ت به ان پاس ش او س قم للی و س خ او سرلی م ته دی او سابق لاسلی دی پل او شغا ټ او ک باقی جنابان سره کړل چې صاحب أما کوم جرن کړی چې ګناه کړی فل څوغه ګورې طالب لور پداس دا ګناه شي شي فل خاصه په خدې له له لور کړه بارا مدي سره څنګه په دې سره به معلوم شه ساړه نه لوازه دبه په یو مثال کاو فل عجيبه د مصلحه ده لر الله ته ویل کی کور درا تا وه که طبيقه مزراح نه ده نومې پکاره تا ګور را چې ګوري هي کی تاریخ را تا وه غړې ځانې چې خراب دي دې درو ورو او غړې ځانې اوچی دا خرابش نه زنه لگاوی را خو ته الله دا څنګه زما کنه هم عمر دې را مزه یې سب هغه تاع له غو له سعادت خو تا خو شي درو مو تکلیف کیږي یعنی طالب ز خشاوار خوې کو نو موږ دې درته وای چې قسم بخاله چې اوسې گورنر موږ درا غوي اوسه ته طالب ګره طالب یېږي نو موږ چې نو چې ورو اچي نه په هغه په اړه ولآخرش دې دولت نه لا طالبان راځي تاسو څه ته لګیږي تا هو قیامت دې درياله نه کړو که تا قیامت مو لیدل دا طالبو ته دي که طالبو ته پیډل طالبو خلاصو کيږي چې فوران سنت پیډل آ حکمت هم معامل او بيان امام مراد جی مراد ہے خدمت و انفاق کی سبیلہ خاص انفاق دے اگر توج مال لگی دا اللہ خود ان کی دا حکمت ہے ہیں چاہی بساڑا کو میں ہوتا ہے حکمت فقطو کے خیالات دا اغان دے داغین انکار نش کرے لیکن دا خبرو سرا یاد و سازا من ذکر ذاتی کی یاد رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ کا خدا ہوں او من مصارف دے انفاق کو صفات ل الفقراء الذين اسرو في سبيل الله یو فقره بلزارہ چې دا الله ف دین کې بند څه وي مجاهدہ الله دین کې کې دې طالب فقيه کې دې ضعیف کې دې لستيو لګربن فلر تا خضر دي سفر پس مکه کې چارور میاصابهم الجاهد اور میا نہ خبر سایه چې دا غنی دې نه تاخذ دې ځان نو سوال نه کار خو په سیما کې دې دکان یې لښوره مانڅه یې لښوره چوکای لښوره تجارت یې لښوره صاحب دی نو د زناجست بلکمه چې عامدازی کنه با دجامي سني کوي د سوال پوښتن باندې نو ته هو شوی جواره مالدار دی یا څنګه نو وای چې ماما راکا نو ته یې جواره مالدار دی ور کار مخه لور ما لا اسالونا ناسه نهه ور نه غواړي دخل کو نه وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ كَانَ بِالَّذِينَ قَرِيبِينَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ أَعْظَمُ تَضْرِيعًا وَخَبَرًا اللَّهِ خَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُقُونَ أَعْمَالَهُمْ فَتَأْثِيرُهُ فِي النَّهَارِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ لِلَّهِ الْأَمْرُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ او الله کو ما خوبونه لی ته خبر کی عجزس کې راغي چې س فور به د خبر نهدار چې پیده کا پ نه پیسونهي او درف راليې بعض ما دا تریل دی او بعضوي دا ایمان د راژب نه مندي نه د باندې راغېلي نهدي پران د پ ایران چې رالی بیا به پته ځه خپل اسلام بیمال دي، میرا مطلب له اړي او داري علامه دې کوي چې پیران څوک نه او هغه خپل ثقات وقرا درشوه بلینا آسمانې فرازونه کوي دا ځین دي خان دي ګمراهان دي دا ستران مومنان دي و دي نه مڼي و دي د استاد پیران دلته او طالب روت وديږي نه ا سرور روزلان شو خو دا که چې ور څاو ها ازار ورایستو څالو رښتا کړه اوه ونت تاسو دا ورګه څکموله درته ورځولې ول څه گاوه لوي د شیخو صاحبانو سماده شیخ صاحبانو چې دیوې اتم لا شیخو له مستری ګي لتا سره په پارک کې د راځي کوریا باد بچل او سبا کومه راغلي مونږ څه زعما شمه نن خو دې دې ولکه لګای فالګی سن دته دغه کوم چې کوم دی دا غوي کار وړاندې یو پیرانې د ور له ما دی دا ویلو او نو ولسته د دې کتاب ګور قران مونږ وی دا پانل قران دی خو ما څه دې غار د قرآن د ستاو باندې خو دې راځي مالاذي و نو دې سپي ورنار ارواح شنو دا شنو چې مخک ها لا يوخذوني چې داسې لسی کوي چې اخل <سؤال> د ځل <سؤال> بازی شي دلته ملایمو راو او تاسو وخذو کېد ترجمع کوله هغه چې د حربان هغه روسیا خطا جاوه تو روسیا روسیا روښا روسیا به نه چې عقل <سؤال> ما ده سمورته کوي دا لري کوټل ني شي ورډوی ایران شي الله شان دې ان مسبه وهله دا مضبان ش خول اسلام سړيز راغې ورته ویل او س نهما خلق ن کوغسان ویل نه د سره چې دا وه او خل چې چوکرو ولا لږ سا چې تغا یاویل ب لاړ و ویلڅ ش خول اسلام وال ویل ما کوم یا څه په ځان نو پیږی وایله کسان په به شوې نه ویله هغه هم ساته تاسو او دا څه قدر نه والې دي زه ولاته څه څه ویې نه ما کوم جرم کړی دی هغه پیران دی ولا دا واچا علامه ابن قیم رحم الله عليه خپل کتاب کې لیکلی دا خل کړی دی دارا دی عصما عصم دا <ران> قران لراږي نور لږي دا چې مولانا څنګه تاسو څخه چارو د صدر دې عتل کوي چې تاسو پاتې او ناکه څنګه تراويلي قران لا او نه کوی ها داسي زالک از نو ورکه مستورې با سود مخروې څو یو بد کړي الله کا کوئی ومنع اذا فولا کا صاحب ناس جهل په وجه څوک دې دا د ذخیره او په او ها اوس آیات چې وینه بیانې امور المسلم یا یو الزینا امور ذاته د معاملات او قرضین چې کوله الای دالمسلمن فوضو ویږي کوي او یو کیو کی کاک بلاغن انکار ویني چې ویلونه کما علما الله او کمه جن کوي تیر خفر ویو د تاسو لیکو کی او دغه اخراج او فرانک او چې بظمه او کاغا هیو په پوښمار نو او یا کمزور او مار ته وځرا او او یا ګونګ او طاقتینه نو دی دي زګوخه سږي یا سړی له هغه تر کا خار ټول او الفشي ور کوي او تدریس هلي او والکلګه کما کواله فی صلاۃ نما نه کما نه اپام دي درش دي ور کوي نظر ز بدلش په ته واحلاک ام ابعن رو انه قهام از‌افع эксперم ام ذهBrotsję اون‌ guarding son سنًا نّ착 too ها نه ن encuentre خورن 2 سنًا او 130ًا و سنًا و سنница São 2 سن 사�ني او 2 خورن و از 6 شبان او 1 خورن رو اجم cause او دا خورن رو اجم 6 از جمع نظر ارل نز مجان ساریات سړی مقابله کې څوک خدای دې میدان کې شیاق او انصاف کا یا سړی سړی مقابل کوبل سړی او هغه منکر دي خپل ثابت کا دا قانون دې دا عدل او انصاف نهت زیاد لیکوي ورایڅ غټي ها ها ها کو لا څلا سفر واه وي دې په باقي مشره او غوان داري کومال نه او غنو کې نه نو گریوڑے اور ورگے فرحان مقبوضہ و ولات تم شہادتہ و من یتم ما فین نواس منقبو القران کے بدایات طول و جلور و انفراد مثلا اخلاص الشطرور و ان توحید رسالات جہاد انفاق کی تعلیم غیر مثال توحید للہ معظما کو حضور اپ کو اللہ پندگیو کہ ولہ اعز و توحید <تصفح> الله لا اله الا هو الحي القيوم وارزق ربك شئنی اسم مصنا اللہ معذ سماواز ومالک فوق ذرفقم ایوازا اللہ نوختو کوي داغه په کې وکړ داغه په کې وکړ څنګه څنګه لا بیسوی ورکا داغه ته صلی الله علیه و سلم لله لا اله الا هو مالک یوم الدین رضی رسول الله بالتوحید کو یو حاج کو ملنا الله سے خبردار گئے تو یہ بیان خر اشارہ تا امر الرسول بموجب الی المومنین اشارہ جہاد اور انفاقا لا یکلف اللہ نفس الا حسب استطاعتها تکلیف کی نا اللہ کا منگر موافق فاندار گئی جوان جوئی کی بودامی نا جوړنے گھر دی اور ثورئی نہا ما کا سبت علی احمد کا سبت ربنا لا تواجهنا إن نسينا واختأنا رفعان أمد الحسن والنسيان زماد أمدنا حسن النسيان مافذة نتدرز واتسوالنا لا تواجهنا إن نسينا نسيان هو ما ناسه تركت الرعادي ان تركنا الأوامر اختأنا كل الخطاة وي ويقوم بإمكان ما يترك خطيئة ويقوم بإمكان ما يرمي به فريقا ما نختأنا النواعي ربنا من نصي منغا كما منغا وامير قاضي شو يا نوايو توت يوشي ربنا ولا كاملا علينا اصرم كما عمل دول الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مال اسواقت لنا لو الله الهي صلى فلنا نس الله وصاح امام راضي ويا الله فق ارسل قد شدارت فلا خذا غير المسؤول دي غير ملائكه لم جواب اللہ خلاف دوادی مکئی، ایمان مراجی دا جواب کمزوری دید، مالا تواقع تلالا بیت دو قسم جید، یو آگر ایسی دلکل محالی ملائی اکالیف اللہ نصفن اللہ وصحاها، اور یو آگر ایسی مشکلی، ساتھ و نبس کی بدعا مشکلی دی افلکی دید، دانکو یا اللہ کا ایسی دا غرب دربانی پر سرزمن والا جمع در کم دانکوی، لیکن یا او دروشی در باندیجی تا بازی با مشکلیی اگر سب ترشیگی وعلا مون باندیجی دیتی دروشی همکده کسیز مونگ دلاثر نگیجی و لا تو عملنا مالا تو افضل لنا بی و افعاننا و افر لنا و ارحمنا مولانا و انصرنا آره خوامل کاتیری مولانا و ایوازی دان لن نده مولا نا پڑیر شانو کی مولا قران کریم کی تو مناذ لایع شرم دارن او غانو مانو سره او مناذ اولاد رحم دل دی صورت حذیف کی او مولا الله تو مناذ سرم رحم دل محمد کی راضی تو لنل مولا ولا مولا لكم وارث رحم دل سورۃ نسال کی راضی تو مولا ما او جانان داری بمانا دا صبو سر رازی مریم کے زماع صبو پاتی دیو کار بیخ دی مانا دا دو صرف سر رازی سردی دخانگی رازی مولانا تا زمن دوست دی مولانا تا زمن سهید دی مولانا تا زمن مولا قمانا دا موطق سرم رازی دا موطق سرم رازی زاستی سرازی ارسن کنی شاگل نی والا اوکتو آو شدہ جس نیم ماخہ آغل چالو مزدی نور الرحیم پیغمبر علیہ السلام اللہ عالم دے کنا وان تعال متماذ استاذ عالم و داوود تعالی آغا جے کہ اشتعال گل دی چاہتا یا اللہ صاحب تم دے شرک کی ہوم کی ہوئی آغا مانا غلط زواخر کاوانہ الحمدللہ بس نو بس ہا